Син сказав за дверей, що як материна гостя не замовкне, він викличе міліцію або піде з дому. Не треба, не треба. Якщо він також піде, я, я цього не переживу. Вона стала благати замовкнути колегу, яка увійшла у смак звинувачувальної промови, тож перепин вартував їй зусиль. Син клацнув шпінгалетом на дверях. Мати заридала. «Ну що ви за сімейка ідіотів?» – обурилася подруга. «Я їхала після роботи до тебе замість того, щоб їхати додому, а ти мені слова сказати не даєш». «Ти казала, що він по двох днях її забуде, а вже скоро другий тиждень» то не треба було мене слухати. Ти ж краще знаєш свого сина. Треба було жити своїм розумом». Подруга відмовилася від вечері, розлючена пішла від них. Та й вечері в їхньому домі вже давно нема. Тільки якісь недогризені шматки черствого хліба валяються по хаті. «Ну, йди, йди, приведи її назад!» – застогнала мати, коли син нарешті вийшов на кухню пити воду з крана. «А вона не вернеться?» – відповів син. «А чого ж не вернеться? А звідки вона знає, що ти не виженеш її знову? Виходить, ти переміг? Вилежав своє? Веди її назад!» А мати нехай у власній хаті буде чорзначим. Вона знову згадала свій кількамісячний шлюб. Жодного дня не була вона щасливою в домі чоловіка. Жодного дня. Чи лежав батько її сина на ліжку, відмовляючись їсти, коли її вигнала свикруха за брудну плиту? на багато років поховала вона у якихось малодоступних глибинах той болючий спогад. Жила спокійним, самотнім життям. Спогад про те, як верталася до мами, до маленької кімнатки в комуналці, як невдовзі з'ясувала, що не все забрано з її речей, щось дуже потрібне лишилося там назавжди, бо вона більше не ходила в той дім. Як трохи згодом виявилося, що вона вагітна. А може і та дівчина вагітна? Господи, ще тільки цього не вистачало на її голову. «Приведи її назад, тільки не муч мене!» Або йди жити до неї. У неї нема дому. Як це так? Немає дому. Ти що таке верзеш? Шість дівчат винаймають однокімнатну дуже далеко звідси. Коли вона зранку йде на заняття, її пускають переночувати у підсобці. А вона ще й вчиться? Син не відповів. Рушив до себе. А де ж вона працює вночі? крикнула мати йому навздогін. У нічному барі ягідка, відповів син за дверей. У цьому що під нашими вікнами? То вона в нас добре прилаштувалася. А ти, виходить, зійшовся з дівкою з нічного бару? Син щільніше причинив за собою двері, і клацання шпінгалета люто повідомило матір, що вона знову верзе не те. А мати застигла під дверима його кімнати, і сум'яття в її душі набуло формату зіжмаканого паперу, який страшенно шурхотить у вухах, і його жмакають просто в неї в голові. Приглушене радіо на кухні просигналило дев'яту. Дівчина завжди поспішала на роботу на дев'яту. І зараз дев'ята. Мати раптом миттєво вийшла з хати, а й кинулася до бару ягідка. Несміливо увійшла в тяжкі рипучі двері. Несміливо рушила напівтемним залом і з великими каламутними свічадами на стінах, де, здавалося, підлога хитається під ногами. Ніколи в житті не була вона у таких приміщеннях. Незграбно сіла біля столика, просто в центрі залу. Хоча ще багато вільних місць було біля вікон та під стінами. Дівчина поклала перед нею грубезну книжку меню. Це не та, що жила в них – за якою тужить її син. А як же звуть Ту? Люда? Ні, Ліля, Ліля. На низеньку сцену вийшов скрипаль із мікрофоном, приладненим до скрипки, заграв ностальгійну мелодію.